يا ريت ويا حتيه كن مضنا الخناق الذي جمعت فينا نشوه المشتاق <تصفيق> ظهرت <تصفيق> طلاقات الشام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان يشعر بعضه تعالى što bombaža učinoma nije kao praktično manje, a kvar taala. Mnogi od da se momenti pa stari. Ječem mi koji su je spadali. A za koji mislimo koristiti. Sečen da čivoa. Tako je I rekao sam takvo mislo koje narod koje mi živimo, da sam rekao srbe posaditi. A bi rekao inovna stvar, kako mi je poznata, iskrenost u pozivanju, odnos iskrenost u traženju, znanje iskrenost, ošivenu za... A menom je trudno priber na islamsko uločenjac koje je bilo poznati Alima i Sam, sam, da je pričalo Damasku. je bio brat koji je bio poznan pa I poznan koji je, če je u samim i pohavim zemljim, koji se svojenskog brata. Da kaže da je taj arim, da je traži godine, da je podučal ako arim, da je znao na da kaže ima liko, da hoće da ga podučava da druge za da mu naliko da hoče da ga poduče, ono I kaže, znamo se i des, da mu ne dođe nikom. Znači u tom vremenu, jo tak po taj, ja vam u i znamo se i da mu ne dođe do nikom, da štab, znači da, da ga poduče. So, hoće tak se kaže, znači da ona i godi da treba da ima sabora podučeva, da ima ustaljnosti i da ima iskranosti. A to tak pomože čiti, da sam ona je čovjek, iskrenost u pozývanju, iskrenost u traženju ili prišljenosti. I zato malo hrojnost odredina momentu, e, što ljudi se okreću mizeljarska znala, pisicini, predavanja i dersena, znači ne znači da onaj pođučava odrošt oni, koji to bolje i koji načinu to znači da upor, tak kažem ono hrojnosti, ili da to učini, da imaju manju hrojnosti. I zato se spomenu, da je v našem roku uber učenjaka, da su i na predavljanju odporazi dvojica, trojica. Jer manje da kažemo jedan, ne područavao jednog dana. I zato ustranjnost na kšigenu zani, ustranjnost na onome za čemu ste vi sada, je jedna, draga bitni odbitnijih stvari. Jer mi sada, pogled da živimo goslijercov, ali to se žalim, odbiti u Urcu, u prošlih mjese trećima živali da je ovo poznatim samskim godinom. Možete nisuma nikoga, nisuma koga da podočavim. Možete opet podnositi, kdo vam pohajit, ljudi koči, ljudi dolazni. Možete potrebno je, potrebno je da čovjek ustaje, ustaje onome, da ustaje onome, da čemu je. Jedan u mamo iskrenost, iskrenost zdražaj, izdani bude iskrenost u svemu i ostalan. Jirom također, da je sam gleda iskrenost, jeste da, odnosno, što je plodova iskinosti, jeste da Allah koji bude iskin, koji bude iskin prema Allah, tl. podariti im sušetak. To je jedna od najbitnijih slanijih, ali ubitavnog čovjekovog života A to je, da će Allah tl. odadmije da te počesti ne presališ kao pravi muslimani. Jer koliko ljudi koji žive u tom muslimani, ne idu ne presali kao muslimani. ne Ne praviš ti ne prapustili islam, ne prapustili держava verja, ne kovpustili me kumri na vijem ucaz. A ljudi, kuzik je na mati vata'ala, svojskih neroj, uko da arim, ukoče zdi, ukoče zdi, ukoče od jeliko. Njena tako da, vizato, vzpomnih med neto iz generacije, sara pa s'ha'ba tabina, ših je hodilati čovježo šeje od poznati Banaštavl, šeje pa ima nasoje še te drugi Ava še je u razi izvijuni suvod Allah je šanog na počasti, da je ima naselite Če je da u nikoj, koje koje suva ima naselite Če še je uro namaz, če na nočno namaz, zvijš na raz, ba ima ta' počasti, da je bila sajim Če ti, kako je ta čovre želio? Spomeniči vas samo jedan primer Če sam še ima nasoje da spomeni Jedan vam govor, kaže jedan sam pratikasihna Abduraziz izvijuni suvoda e al terribile erano questa delegazione CIS che veniva da Saudi Arabia dice è bilo probabilmente un mare e che abbiamo scalato lì c'è che abbiamo avuto vedim c'è che eravamo quindi che non è business con l'aereo o che siamo saliti sull'aereo e prendiamo su c'un c'oppo sono sceso fino a dopo no no forse adesso tapi e c'è che c'è stato che care sono A sada ga mogu, kaže ono suplo, ona je vremakšama. Ja sam mu kaže znao sam što hoće, hoću odmah da kladnje. Kaže, rekao sam, evo još malo, pa smo kaželi posla nikova džami, tamo ćemo kladnje. Krenuo se kaže, si ne vidjeti, je ono suplo, sam jesu. Kaže, samo se okrenuo napisiti i pođući te znao Allah, Allah, Allah, do nije završi, ali dok nije završi, ne znam. kaže, krenuo sam mu rekao, si na sanatu, voktiha, taj obrij suva listi namaz je pomukovao namaz je mogli odmah zauzeti kod Jah. Namaz nikom kroma namazu koji je namazu posvećen. I kaže subhana Allah ti je to prosto. Sikaram što su bili sistemi sa posafalnim koji su bili tu radili zvatili su pristva posafalica şeya i fajal zadim apsolutno. Dakle pogledajte podljet usamlosti. Dakle zanimalo se jedno sada da ne da kai Allah subhana Allahu şeyh je naso. Ali, znači takovu kako je razred sa Suhanova pa rečita uporimo kada bih pričali dostati sad pogotovo zato što je to čovjek koji ne damo znači ne čovjek, ne čovjek koji je onaj koji je dano presenje. E, Još što ću vam jeste da drago lečemo znanje koje mi tražimo i kada ga tražimo iskreno, to znanje u je da čovjek živi dostojenstvo da človjetko u život na druge nauku bude dostojenstven. I zato vrma koja se iskreno uposvetila, koja nije svoje zadnje pomješkana sa druge nauke, uzrišen je Amat Baraka Ta'ala i dao da žive jedan dostojenstven život. I zato spominje se jedna priča, spominje še malet o Tavbi, u Damasu, kada je bio poznat jedan, za mene s je bio jedan valija, odnosno koji je bio poznat kao veliki i tako dalje. Kada je bilo dolazio, Znači toži ljudi umrela od strane. Znači ti bil namas u jedan čeh, koji nije vodio račune, da kažem, jako mi I ovaj, ovaj je ušao umestit gdje še mi bio Mi še mi še je dok je bio držao des, je bio kuzimi nogi, je bio I kad je došao ovaj, ovaj čeh znači, znači, nije ono što mi kažemo, ne znam kako ljudi kažemo kajeta, znači ništa nije obratio pažno. Da, da to bolan ušao, ali on ušao, znači ja držim des. Lalova, on I ono ovaj kad da on ništa li je, ona mi. Uradio nas pod toga što on ušao, to mu se sviđa izadivilo, zadivilo. Znači što to, pa večinami iskočila, ljubila ga. Odis, I kad bolan izašao, bolj i po svetu. Kada se, so zlati, ušeta, se lituje, to je, to I došli su šeju sa tjesom zlatnika i reklam mu, če je ovo ti je pokladovalo. Šeju uzeli zlatnike i vratio. Jer koriste mu da onaj koji pruža svoju nogu ne pruža svoju vuku. Reste mu da onaj koji pruža svoju vuku. Ako sam pružio svoju nobu, znači da sam pružio, ne znači da pružio, ne znači da sam pružio svoju vuku. Znači, to je jedna stvara koja je uzelo predošenstvo. Ovi današi se usiri da bi se obavio što se, se dešavao znači da ova kvala da kola je bažnog uvijek proklama znači u biljara tamo strane tako uvijek sad je stres povinuli većina ili šute iz ovog ili onog razloga ja ne kažem mladci pošto imale voti znači koji podržavaju a ne podržavaju gledalje podržavaju taj sistem tog predsjednika međutim je da od onih rijetki koji govore javno prietvoreno ja ko ste čuli ših korej morađa. to je ših koliši svi harijasir ne do nas uopšte počas pozitivno. Ši kurijmajte da se tu. I ši svaku svoju trudno je znači je uhočena protiv protiv vlasti odnosno vlasti radi tako do kategoriju, da se sami moramo kraći krok po kroku, znači pokaj sa lo, sa torčimo te crne stranice, torčimo te bijele stranice. Tad to kada zadnje hoćete da pričate o vojsci i kebranu meru kole se nikome ne greši. Ima li mnogo Michael ti pogleda što radi što radi pa da čita čupi muallaqati na češej uvijek uvijek on kaže kad vojim sve kad zavet hoće zbroje to čupi 90 minuta ja sam mogu spiti 30% alat pa da taj alat počeste da se luči šejne i voda da se ne daš u biti oseća šejka da vodi se mnogo a koljeno ne priče što to znači pola što on misli pola da koliko da zaspe a želimo sa poruci želimo A zaspirati, više puta sam na ljudi, desko se, ja navozim, on ponav, ja sam pogledam, vidim da je še obore glavne, spustio da je zaspirati, se drzva i nastavi nastavi ponav. I kaže, bojim se, kaže, vsak igra, kaže, moram ponaviti tri, moram ponaviti zržati. I kaže, spodršila odubo, žena kaže, djepa, hajte, oči mu reči, tržni je centar, neki šopi, da kupi jo pokladu. Mi smo i ponavili tam u Bibi, ja je centar. Kaže, je podnil srskom u stonu, sklava. Da žena kupi, da mu otvorili On je We, na sredce centra bio tvorio stolicu, stavio da dođe kaže insikirujte, kaže, nemožete tu tako osjetiti. Ali ođe nam kajete, šta se ovim želi da vam kažem, da onaj koji vodi, koji šuno Allah-u Tebaratu Ta'ala knjizi, znači Allah-u Tebaratu Ta'ala, na istri način, na istri način Allah-u i drne mu ono što nije da u drugim ljude. I zato, na primjer, imate, uzviše Allah-u Tebaratu Ta'ala, u suru Ad-inima Zaitun, فلمن اكتشفوا ذلك ممكن ان نعمل مع مصر ثم ردناه اسفل السافنين الى مكانهم مصر ديجوري توك بساتين تشينجاوراتو najveći najveći naziv odko misliš ima izba višine što znači sa safri jedan brojem kaže da su da to jedan moj je tamo da me mujhe ambassador da pitao antikaj to alato da to vratna To si, oblaze, je to velika starost. To je spremno svi prodikna odbala i sad, češnja pita u svari širka sari, a, a ti je sari, učenih širka šakriti, a u slovo, znači potpuni, a dva odmejane. Svom njej govori o tom pitanju, kaže, dobra, ko se vodne misli na starost, kak vam da pa korist, odnosno šta je značenje, a i tak, osim onim koji veru, i dobra djevačina. Znači, ako vam da je še vam govorio odvest od starost, pošto mišli njih na baš, Kustavos, osim onih koji vjeruju dobra deloče. Pa vjernici, nevjernici mogu da doživaju dobra deloče. Takže, še je pojašnjava takže, jer ovdje je značenje da oni koji budu vjerovali i činili dobra delo, znači da će Allah značavno sačuvati ustavost. Ono što znači će sačuvati njegov pamet, njegov razum. Znači, da znači će u tijem odmjena pamet i znači biti kao da su, kao da nisu na živlice. Čevo čino kao da živi, znači počinje ili da, zaborav na stvari logodno i sad će ja ti ja sam kaže što je trebalo da se kad na stalazi u Medini još uvijek kod vas u Medini nalaze i i se zove Hasan al-Sharif taj je čovjek je prešo 100 godinu a još uvijek tu da podučava Kur'an i Kuran prošlo je 100 godina a još uvijek tu da podučava Kur'an i Kuran i zato ljudi zato ljudi koji se poslije tako Allah dželle džalaluhu ne briše to mnogo zato recimo dolmo rana kirai kamidite detto zio questo vicino mi vedite zio chi coloro radi padre del serbino maggiore team so che esercizio prima dodici e dodici ci servito più che budget camera neanche riuscì a pedalare od da sabah da scuola podneva per sabato abbiamo iniziato a tema ci trovò dove cuciti da maroc cittade cittaversia citta أول ماشي 2 e siamo racuno o 20 che adesso pedalanze ci tieni ci tieni stasera I da neka dođe, kaže, meštine da sam ustaril, kaže, kaže počinjem se, počinjem soma. A će joj do deset poglednje. Znači, opet da se ovo vraćam, sada če sam znači, da ga vraću, Amad Rešanova mi dao prostor. Znači, dao mi da brata našeg člina, baš podučava koja radi sva. So. Znači, iskoristiti to, iskoristiti oblon rad, usrati to tome, jer sad je ovdje, možda, malo, Amad Rešanova. Znači, da ti šala da iz malo gura, iz malo prostor je zađe, da izmamo vr, da kaže izmamo vr, da izmamo vr, da izmamo da izmamo vr, da izmamo, da izmamo, da izmamo. I za to budu uznajni, da budu uznajni u tomu. I čuvajte nebu blagodat, jer ona ikone čovoneku blagodat, da može da ostane bez tega blagodat. A čovonek čovonek blagodat, da ostane bez tega blagodat. Ona objeca kaže, da čovjek nja jeb nebude spoznal, prijedno z blagodati, da ostane bez tega blagodat. I za to stilo